Dobar dan svima, dobrodošli u Sat Kulture. Za početak oprostite što malo kasnimo. To je zato što se mic po mic približavamo ljetnoj šemi sata kulture, a ta je da kulture preko ljeta i nema. Tako da smo se i mi je to malo uljenili. Ljeto je rezervirano za turizam, more, gužve vrućine i mozak na paši, pa se ovom, pred posljednjom emisijom pred jesen, polako opraštamo od vas. A oproštaj će biti u velikom stilu. Dakle, za početak, treš, treš i još malo treša. Sa su Ana, Diana i Saša iz vesele vokalne skupine Franko Pušac. Prije nego što ih uključimo u emisiju, poslušajmo njihov najveći hit, pjesmu Suša. Sluša mi u glavi što da mi. se napravi Sluša zlobedlja odaziva se ne. U redu to nije u redu Pa čeke če, če još čeka, to čeka, to čeka, do čeka, do čeka. Kultura, kulture. Emisija o kulturi. Što, kako i za koga. Sad kulture. Kao što rekoh u najavi, sa su proizvođači ovih milozvučnih zvukova. Ana, Diana i Saša iz vesele vokalne skupine Franco Pušac. S ovom veselom skupinom, kako im samo ime govori, razgovarat ću o tome što ih inspirira, kako se treš uklapa u pulske kulturne glazbene krugove, te što im se najčudnije dogodilo na koncertu. A predstavit i njihov najnoviji i jedini album, Saša je gladan, kao i nastup na manifestaciji Dani Rojca ovu nedjelju. Uključimo odmah ekipu iz Franka Pušca. Za početak recite mi zašto ste se nazvali baš Franko Pušac? Pa zato jer postoji jedan naš mentor koji nas financira, a on se zove Branko Sušac. I kako to da vas je baš on inspirirao da date eto vlasitom bendu njegovo ime? Pa baš zbog tog novca koji nam daje. Aha, to je, znači ne daje nam absolutno ništa. Bio nam je ponudio jedno kratko vrijeme da budemo u, u rojcu u njegovim prostorijama. Međutim, onda nas je brutalno izbacio van i... Kako? <laughs> Rekao da će zbati policiju. Ako to nije brutalno, onda ne znam što je. Ma ne, mi smo rekli kao izlazimo van i 25. Međutim, 25. u podne mi smo još bili tamo i on je došao i vidio da mi spavamo. Obudio pa, nas. <laughs> I, onda, I onda je... Gdje na nas i tako da nas je ono baš brutalno izvazio. Učinio vas je bezkućnicima. Tako je. <laughs> Zašto? Nije važno, mi smo mu oprostili i mi dalje nastupimo <laughs> za njega i nadamo se da će nam dan dati novac. Da li je bio koji put na vašem koncertu? E, bio na našem koncertu dva puta. Na zatvaranju Pufa e, preko godine i na 30. rođendanu kazališta Inat. Mu se Svidjelo. Svidjelo mu se i zapravo nas podržava u tome što radimo, ali nikako financijski. Ne da para. Ne da. Za sada. <laughs> Možda nakon što ovo čuje odlučim, malo. Pa čisto sumnjamo, zato što smo već dosta toga i napravili, dosta puta smo ga i tražili, ali evo, u biti htjeli bi neki prostor makar čisto zbog nekakvih proba, da se ne moramo nalaziti po našim stanovima, jer tamo ne možemo, ne možemo raditi, ne možemo pjevati glasno, smetaju susedi i tako. <laughs> Dobro, nećemo dati Branku previšeg prostora, ajmo mi pričati to Franku. Vidite koliko dugo postoji vaš band? Ne znate. Pa jedno tri godine. Tri, tri, tri godine. Dakle, nastali smo 11.7. U prostorijama Rojica. To je bilo to prekrasno vrijeme kad vam je blanko na osmiještaj. Zapravo sve je nastalo ako nekakva zezancija jer je bilo zanimljivo kako svi u polu imaju svoju priču zapravo, o neku anegdotu o tom branku. <laughs> I tako smo onda mi ovoga, u toj nekoj zezanci napravili nekoliko pjesama mm -hmm. i pojavili se u prostori gdje vježbaju Filji di Bruno Atomico mm -hmm. i oni su trebali imati koncert e, kao taj vikend kad smo se mi njima pojavili i oni su nas najavili kao njihovu predgrupu, to su najavili u glasu Istre i ovoga <laughs> i tako smo nastali. <laughs> Zanimljivo je da smo mi zapravo iz novina saznali da uopće nastupamo <laughs> Okay. Jer mi smo se utorak pojavili na njihovoj probi su oni nama reke da budite nam predgrupa, svi da su mislili da ćemo mi pjevati neke obrade jer samu smo pjevali kontepartiru i računali su tako nešto da ćemo izvoditi. Međutim, u petak na generalnoj probi smo se pojavili sa svojim stvarima gdje su oni ostali zapanjeni i to im bilo super. I oni su nas najavili i mi smo zaista shvatili no. da mi nastupamo. <laughs> Dobre, to su još bila vremena kad se onom što je pisalo u glasu Istra moglo vjerovat. <laughs> da. Marim što se tiče e, koncerata. <laughs> ja bi te samo iz priče, vidim da se odmičeš jeo sam čezboj s lukom, tako. <laughs> Okej, okay, recite mi da se vratimo na temu što vas još inspirira osim Branka, jel da? Dakle, inspirira nas naš osobni privatni život. Ljudi koje su srećemo. Normalno početku je to bio život u Rojcu ka kada smo tamo živili tamo sve to nastalo međutim sada kako idemo dalje ovoga, u principu znači, razne anegdote raznih ljudi kojima se susrećemo, nekakve ljudske mane ili vrline na, razne stvari, život, metabolizam sve, hrana, hrana <laughs> pogotovo Hvala dobiti jakoju pjesmu. <laughs> sve je moguće, sve je moguće. Evo. Naravno da, da, naravno da. Dakle, na već imamo Ana brala jagode, pa da. ovoga <laughs> posvetit ćemo je tebi. Evo, može. Ta pjesma je hit pjesma. jedna među prvima koje smo napravili. Autorska je, znači tek smo napisali i sami smo je iskladali. Publika ju je dosta dobro i prihvatila. Mm -hmm. Dakle, sve vaše pjesme su autorske? Tekstovi da. da, znači sve smo mi napisali. Muziku smo ukrali. Muziku posudili. nešto smo posudili, posudili, nešto smo sami smislili. A, a imamo čak par stvari a kapela. Radite timski, dakle nema tu jači taj tlači. Da. Muškarci su koliko sam shvatila se strane. Ostatno <laughs> radimo timski, mada sam ja šef, kao šef. A, ja sam šefica. Ja im puštam, dosta, dosta im puštam. Ana je šefica, ja tajnik, on je naš magaret. Saša je naš magaret, tako da... To to. E, Saša nam dosta toga pušta iz razloga što nikad ne dođe na vrijeme tako da glavni dio probe uvijek propusti. <laughs> I onda ispada da je on to nama pustio, ali uglavnom Propustio. <laughs> okay. A kako to izgleda na nastupima, di ste sve nastupali, ima možda nešto što bi htjeli izdvojiti i kako je publika u Puli reagira na vas? Pa to je jednostavno fantastično. Mi smo naišli na takav prijem i toliko fanova smo već skupili da jednostavno po gradu kad hodamo recimo moramo se probijati i ja sam odlučio da kupim flomaster baš za te potpise. <laughs> vas dvije... Pa ovako, meni najdraži koncert bio sad ovaj zadnji na derneku u Umagu, 17.5. gdje je možda bio je čak i najbolji odaziv publike. Zajce su nas dobro prihvatili, ljudi koji su nas tada i prije put čuli, bili su prijem redovima i plesali. Bilo je čak i male djece u prvim redovima, onako gledali su čudu, wow, kako je ovo supe. Nismo psovali zbog toga. <laughs> Kako izgleda jedan tipičan vaš nastup? U stvari, ja sam čula da je prilično atipičan, nisam još, nažalost, bila, ali možete malo pripremiti ljude koji vas žele doći čuti, eto. Dakle, naše nastupi su... Šta je? <laughs> Životopisni, veseli. Trudimo se zapravo da budu što veseli i što zanimljiviji, a manje se trudimo zapravo da to bude, recimo, glazbeno i vokalno ovoga, neka kvaliteta. To nam je zapravo manje važno, koliko nam je, zapravo, važan naš odnos sa publikom, recimo. Mm -hmm. To sve postižemo nekakvim što šarenijim i svjetlucavim kostimima, da sve to zajedno izgleda pomalo smiješno, pomalo parodija na, na sve te svjetlucave stime razno raznih pop zvijezda, ili tako. <laughs> U kojoj žane bi se svrstali vi? Treš. Treš. Treš, da. Treš. Avant punk. Okay. Maslačak. maslačak. E, Dakle, svi ženi dobrog treša ili lošeg. Što je loši i treš, što je bolji u stvari. O, tako je. Da, da. <laughs> Gdje vas mogu u vidjeti i čuti? Sljedeći nastup koji pripremamo je u sklopu jedne predstave. Žedna udaha. Va, o, da, dakle, Surama iz Nemerika vas je također spojio. Branko, pa hvala Branko, ili tako? Da ste već počeli s njim da i završimo. Zanimljiva je stvar u tome što zapravo su to djevojke koje su se posvađale sa Brankom. I <laughs> utoliko on ima prsta u tome jer mi smo također bono. malo malo se volimo, malo se mrzimo sa njim. E, tu smo se našli u nekim zajedničkim da. temama i zato ovoga, su nas pozvali na suradnju. Ajte. Kada, gdje? Ove nedjelje u Rojcu, znači 8.6. Točno vrijeme još ne znamo, ali evo, pozivam ljude da nas na Facebook stranici tamo ćemo objaviti, znači čim saznamo će se znat. Pretpostavljam da će biti plakata po gradu. Znači to su oni dan Uh -huh. u nedelju i još prostor nismo odredili. Pretpostavljamo da će to biti prostor Monte Paradiza u podzemlju. Ali evo, pozivam se ljude da prate pa će saznati još koju informaciju više i točniju. Imate možda još neku poruku za kraju, nešto da. što vas nisam pitala? Pa htjeli bi napraviti najljepnice Franko Pušac, pa ako bi se našlo neki nešto da nam neko barem boju. <laughs> Sad kad se Franko javi. <laughs> da, evo, i također izdali smo album koji se zove Saša je gladan izašao je u sredinom veljače. Točno. U nam je izašao Jule, ja znam ga, ja ga znam samo kao Jule da. studija, ja sam gluh. <laughs> Što je divno, divno ime za studijo, s obzirom Absolutno. da snimamo na na <laughs> tom album koji traje svega 30 minuta, ima 7 gdje se može naći album hmm. e, album se može naći na razni... ma da, možete ga iskinuti sa interneta stranica Jamendo, Jamendo. Koliko neko nema mogućnost skidanja sa interneta, može pratiti naše koncerte, uvijek imamo albume sa sobom jevo album košta svega 10 kuna tako da mislim da i nije neki problem, ako se nekom svidi a možemo si dogovoriti za <laughs> A U današnjoj misiji ćemo ga ekskluzivno podijeliti na kraju e, Da, evo, mi smo vam dali jedan uh, album, možete ga podijeliti I samo bi zamolili e... fanove da nas ne čupaju na koncertu jer zadnji put su nas sve raščupali Eto, dragi slušatelji, čuli ste i više nego što ste trebali kako kaže iz Franka Pušca, album je već sad pravi hit, a euforija se tek očekuje. Ne čupajte ih na koncertu, već se ispušite uz treš ritmove prije u sva četiri zida. Dakle, svi koji žele postati ponosnim vlasnikom ovog jedinstvenog albuma mogu nazvati na 393-305. Prednost imaju oni koji nose ljepo ime Branko, nemaju internet, nemaju 10 kuna i neće platiti cugu. Eto, idemo sad na još jednu pjesmu Franka Pušca, Kravatno Trav upase, a vi zovite. Samo zovite. Celui là est mon Gérard de Partie, chantart pit passe hennen, chantart les cates, avec moi, c'est je suis Gérard Sat kulture, emisija o kulturi što, kako i za koga. Sat kulture. A sad nastavljamo ozbiljno. Dakle, za ozbiljan dio sata kulture pripremili smo vam mali podsjetnik iz povijesti, to jest pričamo o godini 1914. o kojoj je prošlu srijedu održan okrugli stol pod nazivom Iz bezbrižnog ljeta u veliki rat. A kolegica Sanja Črlenica saznala je zbog čega su Pula i Istra izrazitno bitne i obilježane Prvim svjetskim ratom. Više o tome rekao je publicist Dragutin Lučić. Jedan mali ovakav prostor koji gdje se spajaju Germanski, slavenski i italijanski svijet, kasnije talijansko, eh, hrvatsko-slovenski, naravno da je vrlo osjetljivo eh, područje za sve ljude koji žive, osobito jer su nakon Prvog svjetskog rata nastale i eh, Treći rajk je počeo kasnije a i e, fašizam je pobjedio u Italiji tako da je na neki način i to otežalo e, život e, stanovnika tu. Naravno da je time odmah i potaknut i Hrvati i Slovenci, onda je dio Talijana na neki antifašizam i antifašističku borbu koja je onda nakon drugog svjetskog rata opet imala možda tragične posljedice sada sa Talijane a ne kao nakon prvog za Hrvate i Slovence. A na okrugom stolu spomenju se dva grada, Pula i Sarajevo. Koje su poveznice između njih? A poveznica je da je de facto atentat u Sarajevu promijenio cijeli život cijelog kontinenta, pa onda i Pula. Pula je naravno daleko od Sarajeva i u tom trenutku je potpuno i drugši grad od Sarajeva, ali to je bila glavna ratna luka i emporija austrougarske monarhije naravno da sa ulaskom u rat i taj grad ovaj dobiva posebnu geostratišku vrijednost i ovaj važno je to da nakon toga rata on takvu vrijednost nema niti za Italiju ratnu, a poslet niti za Jugoslaviju da je de facto pula od nekog mjesta koje je bilo važno za cijelo Austrijsko carstvo postalo slijepo crjevo dvije države jedne Italije i poslije jedne Jugoslavije. Govori se o bezbrižnom ljetu 2014. no jesu li ipak postale neke naznake o mogućem sukobu? Pa ja mislim da možda direktne naznake nisu bili, tu nije spomenuto, od prilike mjesec dana ranja i britanska flota bila oko e, Brijuna, tamo su se održavali balovi, gospoda su se družila, plesala, banketi su bili na tim brodovima, niko nije ni pomišljao na nikakav rat. Međutim, e, Tendencije koje su se pojavile na kraju 19. i početku 20. stoljeća pokazuju da se e, život mijenja iz osnove, odnosno da nastupa jedan potpuno drugačiji duh vremena. Vremena u kome vlada čista sila, u kome vlada čisti profit, čisti interes, za razliku od možda e, života do prvog svjetskog rata gdje su postojale neke tradicionalne vrijednosti kao što su čas, poštenje, briga sa drugoga, ne, neki moral koji je građanski i aristokratski koji nije dopuštao sve. Nakon toga, nakon prvog svjetskog rata, svi oni koji imaju moć misle da im je dopušteno ona baš sve da svoju moć realiziraju. A koja su to četiri mislioca po profesoru Lučiću postali važni u 20. stoljeću? Mislioci koji su postali važni u 20. stoljeću de facto dijeluju kako koji u 19. ne. Pogotovo Niče koji je de facto umrao u te ali je njegovo mišljenje do dana današnjeg postalo izuzetna inspiracija i svim stvaravacima, osobito filozofima. Niče prvi ukazuje da je ono biti volja za moć. Volja za moć je znači ja jesam samo tako ako sam uvijek više nego što jesam. To je jedan apetit koji se ne da ničime utažiti i to je pokazala sva politika osobito nakon Prvog svjetskog rata u Drugom svjetskom ratu. Vuku se poveznice između 1914. i 2014 zbog situacije u Ukrajini. Pa mislim da je na prvi pogled tu govori se i dramatične stvari i tako dalje. Mislim da su odnosi u svijetu, odnosni odnosi Zapada i Rusije, pogotovo oni koji se zbivaju ispod očiju javnosti, takvi da... Mm, ti događaju ne predstavljaju posebnu ratnu prijetnju barem ne u ovom smislu da bi se velike sile zaratile, pogotovo zato jer ni jednim i drugima to nije strateško, toliko važno područje možda za Rusiju i da s druge strane, Ukrajina nije članica EU, nije članica NATO pakta, znate kako veliki uvijek razmišljaju, šteta je učinjena naravno politička, ali zbog Ukrajine. budemo sigurni, neće stupiti u nekav veliki sukup. Idemo sad na normalan glazbeni broj i čujemo se brzo. It feels Sad kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sad kulture. Nastavljamo sa prezadnjim satom kulture u kojem vam donosimo impresije sa izložba kolaža intervencija u prostoru Vlatke Horvat naslovljena po planu koja je otvorena ovaj petak u MMC u Luka. Kolegica Tanja Tomić više je saznala od same autorica. Ja sam zapisala, tako si ti eh, nas ovdje vodila od rada do rada, da eh, nas zapravo tvoja izložba tjera na pomno čitanih predmeta koje si zabrala. Da, to je, to je jedna dobra obzervacija. Mene zanima zanimaju me predmeti koji u biti imaju svoju neku funkcionalnu svrhu u svakodnevnom životu na koji način se mogu jednostavnim gestama u ovom slučaju rastavljanja i ponovog sastavljanja redefinirati da ih vidimo kao nešto drugo ili da vidimo njihov potencijal nečeg što oni u svakodnevnici možda nisu. Dakle, ja često u svom radu privlače ljestve kao, kao predmet. Ima nekoliko predmeta funkcionalnih kojima se recimo vraćam iz rada u rad, ljestve, vrata, stolovi, i stolice, neki sasvim, sasvim neki obični funkcionalni predmeti koje onda kroz te nekakve geste mješanja sa drugim predmetima i drugim materijalima pokušavam redefinirati, odnosno vidjeti njihove, njihove imaginarne potencijale ako mogu to tako reći. Zapravo neki kontekst prostora u kojoj stadaš predmete koje onda a, ili trgaš i konstruiraš uvisaju o sposobnosti promatrača da im da značenje. Da, da. E, ja zapravo volim puno toga ostaviti nedorečenog. Tako da promatrač je taj ili ta koji u biti stvara i, i odnose među predmetima u prostoru i odnose među tim uh, dijelovima samih tih sklopova, tih asemblaža, uh, da u biti nije nametnuto s moje strane jedno određeno čitanje što bi sad to trebalo biti ili što, što sad to predstavlja, nego da u biti postavlja se kao neko pitanje gledatelju gledateljima uh, da raspakira moguća značenja, odnosno da, da stvori konotacije i rezonance e, tih sugestiranih smjerova u čitanju. Čini mi se da baš namjerno biraš svakodnevne predmete tako da bi nekako razbila hermetičnost e, suvremene umjetnosti, da bi asocirala na, na, na drugačije, e, drugačije gledanje na, na te predmete koje koristimo svaki dan. Da, s jedne strane je to, a s druge strane mislim da se radi i o nekakvoj pragmatičnosti, uh, s moje strane. Uh, u biti da ja radim s onim čega ima, uh, neka, znači, pragmatičnost, dostupnost i materijala i predmeta. Radiš s onim što ti je pri ruci, radiš s onim što ti je uh, u tvom vidokrugu ili u tvom, uh, ne volim da... Da, da, mislim, mislim da tu ima i nekakve konceptualne i možda čak i političke uh, motivacije uh, u tim nekakvim strategijama korištenja onog čega ima. Dakle, ne, ne idem u nekakve strašne ekspedicije da, da pronađem nešto rijetko ili nešto do čega je teško doći, nego ta nekakva ekonomija... Uh, znači onog što je dostupno onog čega ima zato zbog toga e, puno radim s takvim, kao što si rekla svakodnevnim predmetima a također i sa ostacima dakle materijali, komadi polupane stvari koje pronađem koje su odbačene, koje su ostale od nekih drugih procesa ili od nekih drugih radova znači ta neka e, resursnost ako mogu to tako nazvati ili e, neka e, ekonomija sredstava ono što ti je ruci, ono što ti je dostupno, redefiniraj on u svom vidokrugu, neka, neka lokalnost uh, materijala i predmeta. U, u vezi političnosti tvojih radova, koje ne namećeš odmah na, na prvu loptu, ali oni stoje negdje u pozadini kao pitanje ograničenja okvira, što biš moga reći o tome? Pa uh, da, mene zanima, zanima me to pozicioniranje uh, nas kao ljudskih bića, kao pojedinaca kao, uh, kao bića u prostoru i vremenu koji su uvjetovani različitim granicama koje su dane i izvana i od samih nas dakle te granice i kao prostorne neke granice u sasvim jednom doslovnom uh, smislu fizičkog prostora na koji način te nama dane granice uvjetuju što je u njima moguće ili nemoguće dakle te neke uh, apsolutno uh, te granice koje su izvan nekako uh, moći jednog pojedinca a u kojima mi neminovno funkcioniramo Znači s jedne strane takve granice, s druge strane neke granice interne, možda ili osobne koje namećemo sami sebi u smislu što smatramo da je moguće, što smatramo da je da se očekuje, te neke, neki parametri ponašanja, odnosno parametri kroz koje definiramo svoj odnos sebe prema kontekstu. Da li je taj kontekst fizički prostor ili društveni prostor ili povijesno okruženje, dakle to su sve neke granice i neke parametri unutar kojih uh, mi funkcioniramo i mene uvijek zanima na koji način ta samo percepcija, odnosno osjećaj što je moguće, što nije moguće, se može nekako redefinirati, na koji način tim nekakvim zaigranim, ako mogu to tako reći, gestama, pokušaš nekako te granice malo uh, razmontirati ili malo povećati ili malo problematizirati. Na njih uh, nekako privući pažnju, da ih se ne uzima zdravo zagotovo kao nešto što nije uh, što je zadano i, i ne može se promijeniti, nego da im se pristupa na način kao da su one nešto provizorno, što se može redefinirati, pomaknuti, razmontirati, ponovo sastaviti, što mi naravno znamo iz, uh, iz svoje povijesti, a mislim da u svakom kontekstu biti na neki način uvijek postoje okviri. Uh, I konceptualni što se tiče umjetničkog rada, uh, i dakle zadani od društva, i u smislu pravila i granica. To neko pitanje, granica je meni uvijek veoma interesantno. A ljetni program prostora za suvremenu umjetnost apoteka u Vodnjanu najavila nam je Branka Benčić i ponešto rekla o kustoskoj praksi u Hrvatskoj. Izložbom Vlatke Horvat, What Remains, što ostaje, započinje program Apoteke u 2014. godini. Nekakav nad naslov te programske linije je privremeni susreti, izložba u tri nastavka ili izložba u tri dijela i realizirat će se kroz izložbe Vlatke Horvat, Igora Eškinje i Damira Očka. Program je zamišljen znači, kao serija izložbi u međusobnom među odnosu. Svačene kao samostalne izložbe koje se razvijaju, izložba u vremenu. Izložba koja se kroz vrijeme stvara i gradi u grupnu izložbu, izložbu akumulacijom e, radova umjetnika, budući da izložba vatke Horvat ili prva izložba ne završava, nego ona traje do listopada i radovi drugih umjetnika obiti se naseljavaju taj prostor galerije i na taj način se izložba gradi. Interes za takvu vrstu programa je s jedne strane došao iz mogućnosti upravo promišljanja dugoročne programske koncepcije. Či nekakvog odmaka od onog uvriježenog planiranja izložbe po izložbe kako, kako se grade izložbeni programi u biti izoliranim izložbama već promišljanjem što izložbe jesu. A Tanju je zanimalo i da li kao kustusica je da je ta sa nevidljiva široj publici. I da i ne. Da, nevidljiva je zato što je u stvari zato što institucije kod nas ne planiraju svoje programe. One slažu Izložbe, um, ono što je jednom ministra Zlater rekla, strategija nije popis želja ili zbroj izložbi i strategija je dugoročan uh, rad i plan. Planiranje takvih izložbi uspostavlja u uh, biti uh, nekoliko vrsta refleksije. Ovdje ne radi se samo o refleksiji o umjetničkom dijelu i radu uh, s umjetnikom, već uh, o ref, vrstama refleksije, artikuliranja uh, i institucionalnog, ali i, i kustovskog uh, nekako rada. Ja pokušavam kroz taj rad u biti redefinirati i ono što ja radim i koja je to praksa i što umjetnost služi u društvenom prostoru i što mi kao djelatnici u kulturi možemo, možemo napraviti. Povezivati stvari i upravo taj, taj razvoj izložbi i njihov među odnos. Da, možda učiniti vidljivima neke manje, manje vidljive prakse. Kulture. emisija o kulturi, što kako i za koga. Sad kultura. U našu kusta kulture najavljujemo festival udruge druge metamedi, Media Mediteranea 16. Više o festivalu rekao nam je Toni Flegom. Evo Udruga metamedi organizira 16. izdanje Media Mediterranea festivala koji traje od 16. do 21. lipnja. Tema ovogodišnjeg festivala su digitalni narativi, a u kontekstu našeg festivala narativi se odnose na kratke oblike digitalne medijske proizvodnje, sjećanja i obnadljanje znanja o gradu, kojima ponovno reklinamo višeslojne identitete grada Pule. U ovom ovogodišnjem programu očekuje se po prvi puta game jam, radionica i prezentacija videoigara, radionice remiksiranja tradicionalne glazbe, tribina o domaćoj nezavisnoj glazbi, izložba, te projekcije dokumentarnih filmova, koncerti i parti Metamedia Sound Sistema. Možeš nam najaviti koncerte? Da, znači prvi od koncerata u programu festivala je 16.6. znači na otvorenju festivala, koncert Ente Wave Bitbusters iz Zagreba koji će početi u galeriji Cvajner u 21 sat. Onda nakon toga srijeda 18.6. Posljednji dan radionice remiksiranja, urbani narativi, naslov koncerta, arboretum, pula prege i sound check regats. Znači to će biti ovaj, na trgu svet oktome o 21 sat i posljednji koncert 26. u petak, remiks identiteta, znači koncerti glazbenih sastava, nacionalnih manjina. Za kraj recentni i za omjetnike, djecu i mlade. Festival uličnih svirača u Novom Sadu objavio je natječaj za nastup na ovogodišnjem 14. izdanju festivala koji će se održati u razdoblju od 4. do 6. rujna. Poziv je to izvođačima, samostalnim umjetnicima ili umjetničkim grupama da prikažu svoj rad na jednoj od festivalskih pozornica. Rok za prijavu je 15. lipnja, a za prijavu možete naći sve potrebne informacije na stranicama festivala www.ulicnisviraci.com. Ove godine Sisplash Festival nastavlja s programom pod nazivom Tečaj festivalske edukacije gdje će polaznici imati priliku učiti od profesionalaca s više od dva desetlječa iskustva u organizaciji glazbenih festivala, klubskih programa i drugih kulturnih projekata. Na tečaju će se moći saznati sve što je potrebno za realizaciju događaja kao što je Sisplash Festival, a prijave su otvorene do 1. srpnja. Za prijavu je potrebno ispuniti online upitnik, a nakon obavijesti o sudjelovanju, Polaznici će potpisati ugovor i platiti kotizaciju u iznosu od 300 kuna. Rok za uplatu kotizacije 5. srpnja. Zadnja obavijest za danas je da Pulski filmski festival poziva svu zainteresiranu djecu i mlade da se prijave na radionice koje ove godine festival organizira za njih, a radi se o kreativnoj filmskoj i postprodukcijskoj radionici Campred te već tradicionalnoj i izrazito popularnoj radionici animiranog filma Pustolovni laboratori profesora Baltazara, koji će po 10. puta otvoriti vrata novoj generaciji mladih zaljubljenika u animirane filmove. Više informacija o ovim radionicama potražite na stranicama Pulskog Filmskog festivala. A s profesorom Baltazarom došli smo do kraja današnjeg predzadnjeg Sata Kulture. Čujemo se idući utorak u 13.15. Nećemo kasniti obećem. A sad mi ne proste, ništa drugo nego pozdraviti se s vama uz još jedan glazbeni broj. Do slušanja. Skin apart Down to God brkom u 1 sat i 15 minuta. Po lupiru, Grad pola Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, zaklada Kultura Nova i Ministarstva kulture. medijski partner web portal Kulturistra.